Franziako lanaren ministro den Miriam Elkomrik bultzatu lan lege proiektoren kontrako, laugarren mobilizazio eguna ustegununtan, langile ikasleta sindikatuek karrikaratzerat deitzen dute, Franzia mailan zazpiz sindikatuk deitzen dute, ipare euskal erritik labek ere bai, gurekin, ZZTeko peiodifo labeko eniaut aramendi eta ZZTeko Jean-Pierre Echeverri, egunon hiruer? Egunon, egunon. Numaita stastetik, erraiten eh, da, enpresa haundien alde jotzen duela legiak edo salatzen da, desadostasun puntuak punduak horritarazia intzin. ZFDTek deitzen eta ZFCGZ eta ZFTSRekin presta gertzen da negoziatzeko, Jean-Pierre Txeverri, zer gatik? Lehenik uh, proiekto bat uh, da, uh, sendikatek bere ikus moldea matean dute, baina debutatuek dute lege bat bozkatzen. Uh, gero zeh, detek segitzen du beti negoziaketak haintzitamendu uh, hanitz izan dira zentabaziren hastapenean uh, gauza hanitz uh, joan ez zirenenak eta bere ziki pridumeri buruz eta beste bonduak, baina jamak minutaz ez da horako lege bat uh, ztertu uh, eta ordu batez ere ez dakitea inaltzen. Biren bon hori da, gero uh, normalki lege hori pastu behar zen uh, inalafite eta uh, zendikat guziek uh, desa bat erakutsi dutelarik uh, berriz entzun dituzte sindikat guziak, eta hor lau sindikat bai untza CFTC, CGC eta CFD tek uh, negoziatu dute, eta beste sindikatek uh, nahi izan dute segitu uh, borroka. Gordida, libertate handi bat frantzian. Aipatzen da, hor eh? korke aipatzeko, enpresabako txan akordio bat edo lan kodigo bat egin hor lege proiektorekin, hor akordio kolektibo horoko gari hartuko lio kela, hori aipatzen zinuen dola hemen Et, Pio Dufok, eta hor duzu ez zuek hori xalatzen hai, beti? Xalatzen duguna pundu hori da, besteak beste ez, baita bakarra, baina uh, gaur egun e krisa ekonomikoa uh, haipatzen da, erraiteko dilu eskasean garrera, eta empresen zat zailadera, empresat ziki entzat bai, baina empresan dientzat bat ere, e, ikusten dugu egunero enpresa horiak ez dutera Zergarik uh, pagatzen uh, frantzian, orduan uh, frantziako kutsetan, uh, sekuritate sozialan eta dilurik ez da sartzen, uh, langabezik kutsan ere ez da dilurik sartzen, orduan uh, gesurutsak dira, ekan enukenik uh, arazo ez dela horretan bat Uh, esta du gaur egun bakoitzaak ordaintzen balu ordaindu behar uh, duena. duena bai. Jadanik uh, Frantzia ez zen, uh, ez ltaike gaurden bezala izanen, eta hor da Eta Eeta bezala gero uh, lege proiektu hortan uh, arrazona gusie hori da. Lege... Uh, legerik ez dira izanen uh, enpresak usien zat, bakoitzak berea eta hori ez dakit, nik aipatzen dutena uh, egalite eta uh, liberte egalite fraternite, egalite hori kentzen da, bertan bera, usten da eta hori ez da normala eta egia da guk ez dugula sobera ulertzen nola beste sindikatuak ez dute borrokan segitu zen eta negoziaketetan ulertzen du negoziaketan bat uh, ere maten dela. Baina pundu hori zelantzen ez bada emaiten, ez da negoziatzen alo, guretzat behintzat. Karrikaren indagari ez duzu esin esten gehiago, Beti, behar da, sin etsi, normalki negoziak eta lehentasuna ematen dugu. Eta malauroski ikusten dozu, zoka ipatzen dozu mezela, ikusten dugu jende gutiago ibiltzen dela karrikan, hori penagarri da. Uh, ikusi ginuen erretretari buruz uh, jendea mundu zela, eta geroztik uh, kaxik jendea uh, asken bizpairu urte honetan ikusten dugu kaxik uh, bakotxak beriari uh, mundu individualista batin sartzen nare girela, hiduriz eta nik ez dakit berkutukula ono borokatu datorren urteetan zen ta ikusten dugu zaitasun haundiak direla kutsa hanitz, uh, orai aipatzamaitzuen duifok kutsa uh, uh, dira, eta Enpresa batzuek uh, frantziatik kampo uh, nahi dituzte uh, berekonduak txiki Eta hola zer gaur Eta holako gauzak uh, hori zeh edete orta, pondu hori bohokatzen da Eta pondu hori uh, mementuan ez da onokon pondua Eta Europa uh, inguruan dugu pondu hori guk esartzen Eta uh, Europa bat badugu eta hori berda hobetu eta orduan uh, ezin da uh, franziati kanpo dirua hemen idabazi, eta beste herrietara joan, orduan holakorik ezin da orartu. Europa ipatuko dugu, e, eh? Europaren manuak nunbait istantia, menen eni hau taramendizurekin proiektuan, eh? beti uh, nunbait, ez dakit, uh, pundu eskorrez betia den, baina baikorretan izaiten alda, e-referendun bat, iten aldela hoai enpresetan, eta beraz pundu baikor bat itaik, te, teor, teorian hori behar da. Ba, teorian bakarrik zen eta badakigo xondo, enpresetan nola pasatzen den, ehm, negoziak eta egiten alden enpresa ertainetan dietan handietan, baina txikietan ez dago negoziaketarik, ez daigia, badago e, aipatzen den la, la, la hierarxi, beraz, e, nagusiek erabakiko dute, eta langileek, onartu beharko dituzte, ez dute inoiz erabakiko Badakigu osondo, hartzen mali madugu horreko erreformak, igandeko lan adibidez, bai bai langileak e, erabakitzen aldute, baina badakigu osondo enprezta nola pasatzen den nagusiak erabakitzen du, eta berak ematen dituak ginduak, beraz erreferendun bat esatea langilak erabakiko dute, ez da, bat egia nagusiak erabakituko dute, eta hola izan da, betidanik. Beraz, nire ustez, uh, hortan, uh, ez da, hau, uh, ez da, bat ba ere pundu bat, baizik eta pundu eseskorra bat, Langileak uh, sindikatuak, sindikatuak, sindikatuak, sindikatziste indargabetuak? Ez, ez da, hori, eh? sindikatek eskatuko dute, refrendon eh, Ez eh? berri gamera, ez, ez da ez da langile galdatuko Ez. Eh? Nik zendikasten dute. Ochtan ez gira dor. Bai, bai, eh, eh, bi adibide baditu tuten ah, Bayonako Bayona inguruko enpresetan, pasadi lenak da da nik. Et a juste pour nous orienter manan isandagero lege hau berde goi pato. Bai bai bai, lege lege hartasarigira, da un mori eta anula gertuta eta smart uh, adibidea ere aterratsional da. Uh, Negoziaketetan, empresabatean, ez bada uh, nagusiak nahi duena ateratzen, hori gertatuko da. Ereferrandom e bat, eta orduan bortxaz pasaharazteko zerbait. Eta goikusetugu, hemen minaritzeko aeroportuan, edo uh, kambo kotoki edar empresan, bi empresaurietan, akordio bat nahi zuten izenpetarazi sindikatueri, sindikatuek, ez batek, sindikatuek, Ez zuten onartzen, ez baizen baiko langileentzat entzat, bat ere, akordio txar bat baizen, eta orduan, enpresak berak proposatu du erreferendom hori, bortxatzeko, uh, lang, uh, genenuke sindikatuei, hori izen noiz ez zuten nahi, bazakiten zerterako. Azkenian irabazitute erreferendom hortan, baina adibidea izaten alden, izaten alzen ere, uh, galtzea, eta hori ez da normala lanlegaren e-reformaren kontrako mobilizazioa deitzen hitzen dute CZTK, Peio, Dufok eta Labeko enauta ramendik, zef deteko Ez, gurekin ditugu goizuntan. Negoziak eta kolektibua e-referenduma ere enpresen baita, eh? aipatzen ginuen eta desadostasuna badela oartzen gira pundu hortaz. Jean-Pierre Txeverien zuen zaitugu e-referenduma baina enauta haramendik, Bez, zuk, hortaz, e, argunt egibelerat e, egitea dela. Bai, niretzat argi da erreferenduma aipatzen denean dela bakarrik e, sindikatuen gainetik pasatzeko. Esemplo bat emateko, e, biar enpresa batean langileak eskatzen malin badute haien e, soldata egotzea, aski dugu erreferendun bat egitea, eta beraz, legonekin, normalki aplikatu barko luke, eta badakigu osondo hola ez dela pasatuko. Beraz, hori ez bada, Dela bakarik herreferendun bat atzera egiteko eta lang, langileen sindikaten gainetik pasatzeko. Ez dago besteriko genatzetik. Jean-Pierre Txiberi? Bon, lehenik, uh, eta sindikateak dute bakarik adatuko herreferendun uh, bat, eta gero herreferendun uh, ondotik akordio bat behar da izen betu. Eta hor zendikat batek eunetik hoita hamak baino gehiago errepresentu bat du, hor izen itz, itz, petsenalko du eta gero salatzeko beste zendikatek eunetik behar hamaktik goiti berri salatzena aldute hori da uh, lege proiektua horai arte badi da gauza haniz pasatzen erenak, smart haipatu duzu e, istion, baina eh, oraiko lege proiektuaz dugu gaur hemen haipatu behar. Aga soein duzu, nora ikusi, nora irakurri behar den uh, lege proiektu hori referendom horren uh, inguruan. Uh, sindikatu tikienak galdetzen aldu. Egan haidut, amakboseken enpresan dibatean ere galdetzen uh, galdetzenalko du referendom hori. Baina zer da, hori uh, badila uh, gukerraiten dugun bezala bat zuten le sindika mezon, enpresak plantean ematen du bele sindikatuak gertatzen uh, ah. da askotan hori. Hor bai. duan uh, nagusiaren sindikatu horrek proposatuko luke, uh, nagusiak uh, presio animaleko bat langileen gainean, eta azken Finan finean uh, erreferendunman bilakatzen da langileen kontra. Orduan bai galetzen dute, baina legea idatzea da, idatzea den bezala eta... Iduriz, ZJT eh, eta Labek xal, xalatzen dutena, Jean-Pierretxe berri da, teoria badela eta praktikan gero zer egiazki zekertatuko den... Ba. Me... Adados es... naizzuekin sendnika uh, me aibatatu uh, zuzen bera uh, difoiaunak uh, da maluruuzki eta nire landokokian hori uh, izenbetua izan da normalki ehunetik hoita hemeretzi um, ordu itzularik uh, hoita hiru egun RTT de, uh, ditugu eta hor maluruuzki C eta zerzetek uh, izenpetu dute akordio bat legea beino peko eta egun bat gehiago egiten dugun lanean aurtan eta hori da ia da eta uh, aint Zerbeite izan da eta horra pasktu da. Beste sindikat eta uh, CGC uh, sindikat batek, Beste adibide bat emanetan zuet, eta horre uh, bere uh, uh, afiliatu bat, kanporatu du, eta abokatak, mendibur abokatak, etzin zuen eta prudometari labasi, eta langile batzuek dute xalatu bere lankidearen arazoa. Eta hori gari dada hori dugu, nia adoznaiz ertenuten beselea, badira maloduzki, sendika mezo. Zergatik ez izte karikara joiten bez? Bax ne negoziaketetan, xe eztendu zuzue, hori kanbiatzen alela? Hori eztendu alela? Lehenik lehi projekte hori, maite nortetokibat, erten da akorde branche, Eta hor, uh, pentsatzen dut uh, espero dut zerbait aertuko dela ni Parisen hortan ari naizen ere sektorean la, lanean eta ikusten dut uh, hobe dela Parisen negoziatu zerbait. da hemen lantokian ezin da zerbait negoziatu zumen nagusiekin saltasun handia ditugu. Bye. Eta hor, egia da Elkartasun el handi behar behar da batzuetan olako uh, enpresa batean e, Legi proiektua uh, edo zerbait nahi badute enpresa batean basatu beharko da kasu egin eta elkartu denen artean eta langilek hor dute behar zerbait ba egin behar, zenta bakotxak bereari ahizanez, zerbait euh, joan, joan estenik bada azken bi urte honetan. Azken hitza puno hori guruza eta besta banetala horiak. Haipatzen duzulako akorde branx dilerako horiek, hor parisen gehienetan pasatzen direnak, euh, lege horrek euh, proposatzen du nagusiari, apaltzea akorde hori edo... Bertan bera ustea, bere, bere empresan, akordio txarra gobat eh, aplikatzeko. Hortoan ez du lege horrekin, ez du gehiago balio ezta ere uh, parixen negoziatzea, zenta empresak guzietan sunsitzen uh, alko dute uh, itzahmen hori. Hortoan, uh, asken filian, hor dugu lan nagusia. Kamporatzeak ere aipatu behar ditugu, horren inguruko ez da aipatzen da, eh, Kamporatze ordainxaria edo lizentziamendu kalte ordainari buruz, proiektuak nahi duela, nagusiek, jakin dezaten, zenbat gustako den intzinetik kanporatze bat, bon, plafon hori kendia izan da, baina hori juridikoki, hor, hori da ez da baida garri, inautetara arremendi? Ez naiz eh, konbentzitua eztabaida da baida garria denik. Elburua eh, el ez da, eh, diru agilago irabaztea, eh, Kamporat eta baten aintzinean. Elburua izan beharko luke e, gure lana atxikitzea eta kanporatua ezi zaitea. Beraz, horretarako iduritzen zait, e, irtenbide bakarra, dela e, borrokatzea eta antolatzea kanporaketa horiek ez izaiteko. Gero zenbat irabaziko dugun eta hori hori da gestioa. Eta iduritzen zait sindikatuak ez gaude honetan. Egon behar gira ez gestio batean, baizik eta antolatzen langileak haien lana atxikitzeko. Eta gero, zenbat irabaziko duten etori, noski, eh, kanporak eta baten aintzinean, esaten eh, den bezala, orain, eh, lizenziman ekonomik degize bat balin badago, eh, berklasifikatu izango dela, lizenziman zankoz real ezerioz, esaten den bezala eh, eh, epaiketetan. Ongida, bikain, askoz gehiago irabaziko du langileak segura aski, bainan, Kontutan hartu behar du langile honek galduko du bere lana. Eta hori da borrokatu behar duguna, da gaur egun langileak atxikitzea lan bat eta lan baldintza honetan. Ez dago besterik negoziatzeko eta lege honetan ez guri hori negoziatuko. Lege honek egina da, lege hau egina da, nagusiai gero eta gehi, diru gehiago ateratzeko eta agintzeko nahi duten guztia eta hori sint dugun hartu tasuk esaten duzun bezala Parisenari giren negoziatzen guk esaten dugu egin dezagun Euskal Herrian bertako negoziazio erremu bat eta Euskal Herrian has biltzen eta hitz egiten Euskal egiko langilean lanbaldintzak obetzeko eta borrokatzeko. Nire ustez hau da bide bakarra, eta hortan lan egin godugu e, mendik aurrera labekin batera, e, best, eta alba dugu beste sindikatuekin batera, eta iduritzen zait ari garela e, atal batzutan hori egiten. Unxau, lehurtzen malin baduta, Jean-Pierre Txeverri justu, ba. e, gehi egizko kanporatzeak hortan e, e, Zuek hortaz beldur ziste, nahi duzi negoziatu hori gehien bat parixen, eh, justu eta enpresatipi eta ertainen entzat, zaita huai da urte baten gehinean, frogatu behar du enpresabatek eh, zailtasun ean nahi dute epe hori laburtu. Ta ondorioz, gehiagizkoa kanpuraketak izanen ah. direla behar bada, ne, negoziazio guneetan ziste ez ados? Bon, Lehenik prudom ediboruz. Eskolaik eipatzen uh... duen jautara mendik, zuk gehien bat... Uh, ba, rekan nahi du, empresa batkotxan zerbait berdela negoziatu kaxik Ezin es, es da, da, e, es da uh, eskualerien berean zerbait egiten al, mementoan legea hola da Eta malurroski frantzian bakizu nola ze aintzinamendu ditogun erreformetan Aldatzen eta, dira legeak Ba, ba, ba, aldatzen alda, baina uh, gusten dugu nola, mementoan nola dauden frantzian E, Zer reforma egiten alden, e, reform territorial eta bestetan gauza hanitzik ikusten da. E, eta pridumeriburuz buruz ezake, bi gauza, lehenik e, erainautek errandu emezela, e, lehen da suna da langileak egonditen enpresan eta lan egizizaten, eta balditza honetan. Bigarren pondua gertatzen da gero kanporatzea somita arazoengatik. gatik. Eta hor nahizuten, nagusen aldetik bereziki, haize dira gutiago uh, ordaindu, eta jo zuten naik no, eta orduan uh, suk, uh, eta diru uh, aldetik kendu dute uh, proiektua emana zutena, eta lehen bezala berritz etorri gira. Beharrik zenta nagus setan zuten guk ezdaki guk kanporatzen dokulaari norurbait somat gostako aukun. Baina biztan uh, se, se, da, zenako kanporatzen dute langile hori. Hori dale lehennik arazoa. eta orduan uh, biztan da lehen bezala segidezagun, eta malurki hola langileak uh, lohtuko du hori uh, eta gero uh, diru horekin badu astaz beste lan bat gasitzeko uh, beste enpresa batean. dufo? Zortaz, uh, pridometako arrazo hori, ala ere lege horrek uh, aipatzen du uh, diru bat. Ez dena legezkoa, baina aipatzen duena. Eta ala ere, gau, gaur egun baino tikiagoa da, enpresan dien Eta hori ez dugu onartzen ere. Senta pridotako negozitetan nahi dut hori baita, bi langile eta bi nagusi baiitzira, hor epa epa ere, baddakiguna nahiko zaira dela. Eta hor gaur egun diru sama bat emanez, askotan nagueke apaltzen dute diru sama hori, Eta nola pasatzen da. Eta gero mm. eta, eta, eta zailago izan enda pridometako uh, langilean uh, ordezkat zailen zat. Uh, Dinuzama on bat ateratzeko. Naiz eta uh, norbait kanporatua izan uh, uh, baldintzatzarretan eranenuke edo gauza faltsuen gatik. Uh, galdera bat entzule baten ganik heldudena uh, Egeiten duena eta lege horik enduetan. Zer? Be, proposamen hain itz baditugu zezeten uh, behintzat, gero bestentzat ez dakitnik, baina uh, guk erraten duguna, uh, be, diadanik, hoi uh, eta ma bi horien uh, hastean lan egitea. Lan guti baita frantzian gaur egun, eta hastean epatu bezala, uh, erstatuaren kutsak-utsak uh, direla. Hor duan, uh, gaur egun tsekulako dilu zama uh, sozial mailan pasatzen da, Eh, lan gaba, uh, gabezean diren uh, langile entzat, uh, eta uh, pobresiaren edo prekaritatearen uh, arrazoen gatik. Baina jende uh, askoz gehiago, diende asko gehiago uh, lanean bazen, uh, diru hori kutsetan egonen zen. Eta guk egiten duguna da, bai uh, ge, langile gehiago eta ordu gutiagorekin. Oitama bostorenekin uh, egintzena, baina goitama bi horren ez eginez. Labek eguak beratu? Bai, noski askotan adorsizango gira ZGT-lekinik, esango nuke moatz egiteko lan, lan erreforma hori eta gero zer, esango nuke ez itsoin ondoko erreforma eras, erasotzailea etorriko denik, eta beraz antolatu, sindikatu guztien antolatu, eta eta burrokatu prest egoteko ondoko erreforma hori etorriko denean e, borrokatzeko behar den bezala, eta alba dugu e, atakan chartu edo erasotu izan ordez ba erusatzailea erusutzia biakatzea eta e, langilaren aldeko e, derechu berri batzuk sortzea aipatzen zinuen Europa uste ona jan berri lan kontratuen sistemaren malgutzia e, galetin dio europak frantsiari di, kompetitibugo isaiteko iduriz Italia eta Espainia manu uori segituz langabeziaren zenbakiak hobiak dira Bez, uh, aldo ba, zira? Zaude, zaude, uh, ez da noraik uh, erformak egimear, eh? guk baditugu uh, eskubide batzu lortuak, eta ez ditugu egomatik besterat uh, galduko edo galtzema ditugu zumeitzu, besteak baditugu lortu. Bistan, mundua erreforman daudela, baina guk ere erreforman uh, eskubideak edo beste gauza batzuna ditugu, uh, ere hartu. Eta nagusiek dute, bereziki hemen didua irabastetan dena, eta gero beste erresumetan edo matean dituzte Eta bere kontuak eta diruak orduan, hor da berezekik zerbait erreforma hondibate egin behar dena, eta hori egiten balute dirua istion langa beziari buruz ere kastua, kosta, han, haniz kostatzen da, bainan uh, lan demora txipituz edo orai bezala hoita uh, hama bostor duak beden errespetatuz. Hori da, somitxek egiten dituzte berreita somit ordu, berreita amak, eta badira enpresa batzuetan, ere somit ordu ez direnak dekaratuak. Eta hori denak ezagiz, nik pentsatzen dut, langabezia gabeziat dela eta didua sartuko da berriz, zenta kotizitzenak horreik izan da. Zer zetitik, eh? eh, eh? Bai, horrekin ados, gelo europari begira, niki jenen nuke, bai, berbada, Espainian langabezia gabezia da? Baina, zer uh, riesker, gaur egon, uh, uh. langile hainitz badila pobrezian wow. zinez eta preka, prekaritatean ibiltzen uh, direnak, eta batez ere Espainian, haremainan ere gauza berdina, hilabeteko uh, soldata, 6 euro edo 6 euro edo 6 abarimada, nora bizizira. Erresa da erraitea zemakia apaltzen dira, baina... Hortan ez gila, sekudan sartuko hemen Frantzian 20 ZGT rentzat eta pentsatzen dut beste sindikatu entzatere ez, zenta gertatzen ari dena da... Be... Gero tagutiago langile entzat, eh, hastean erran bezala, eta nagusi entzat, rexagoki botatzen ditugu langileak, hori ikusi dugu uh, kontratu mugatu entzat, or, gehiago ordaindu beharko zutela eta guzi, hori uh, ekin aserredilera, normala da, normala da, uh, ordainaraztea kontratu mugatu bat entzatzen, eta gero badakigu langile hori behitz langabezian eroriko dela, hori duan ordaindu dute. Errespetu bat behar da, eh? mm -hmm. Ta hor, hor, hori da, hori dugugu eskaz Frantzian. Bururatzeko iritzia behar antago entzunen dugu eta justu mobilizazioetaz mintzatzeko. Egun horz uh, eguna, beraz, uh, zuek deitzen duzue karrikatzeko, uh, CGTek eta Labek, itzordua... Emar. Amarak eta erditan hor uh, parean... Uh... Sanurxul plazan manifestatzeko eta gero soprefeturara joanengira eta delegazio bat rezibitua izanen dan. Igandeko eguna maiatzaren lehenan, berra bai, larrikapenak oh. izanen dira igandian? Bai. Hain jauta haramendi? Ba, egon, gu, noski, daituko dugula e, maiatzak bateko mobilizazioetarat, baina orten hala ere e, justu igande bat dela eta duela jabete batzuk, edabak egenuen hori e, ziblatzea ere hau aintzineko legeak, ezin ditugu antzi eta beraz Macron legeak permitutu dituen gauza asko. Beraz gok daitzen dugula bai bai baina baita ere maulen eta doni banelo intzunen parte hartzeko mobilizazioetan eta aintzinarekin batera adostu dugu mezu bat eta elburua dugu pisate, karrikan egotea eta, eta egun hori biakatzea borroka egun bat ha. Azken itzalaburki Justu, Justu bai, igandean manifestaldia bai honan amaiketan eta endaian ere Sgt kantoratzen duela kajetarazte bat Zefdetek ikan deko? Ikusiz egoera eta ze gai eman izan den interzindikalean. Zefdetek bere manifestaldia eginen du eta bordalen. Eta hor gai bat azertua izanenda. Sozieteta fraktur numerik. Zenta hor ere bada lege projekto bat mementoan prestatzen dena. Eta hori boroz ezta bada bat izanenda. Jean-Pierre Etxeberri, zefdetetik, segetetik, peyo du eta labetik eina utaramendi.